Muistatko sä, Sint, mikä se juttu meni? Me, mikä, mikä se oli se laihialainen lotto loitto? Oh, mikä se semmoinen? No, Kyllä mäkin se, matkustelisin, jos se oli sementä rähnaa. Laihialainen lotto loitto? Niin, mm. sä meinaat sinä, kun panna jo viikolla markka vesilasin ja laitetaan valmiiksi television päälle ja... Lauat aina lottoarvonnan jälkeen, otetaan sitten lasista markkaa aina käteen. No niin, Tähän on. Vitsin no, tietää, minkä tämä pitää aina pampua vasemmassa kädessä. En tiedä. Koska asiakas on aina oikeassa. Eli mä käsitin, että te käytte aika paljon, tai ainakin usein tanssimassa. Mm. Oh, joo. Minä olen jaksannut. Minulla on molemmat rapit aika huonossa kunnossa. Samoin kuin polvinivellit ja nylät. Kotona kotoa nokii tanssita. Mm -hmm. tuo, se tuo syntyvälistä tänne nyt se tanssikaraukeukaseettia. Niin se on askelmerkit valmiina. Joo. Ne mm -hmm. näkyy tossa teokossa. Onks sulla vielä mukana? On <tos> <tos> Mulla on aina mukana kaikki mitä mies tarvitsee. Ai vaikka ei mm -hmm. <tos> mä teille näytin nämä valot? Mm -hmm. <tos> <tos> <tos> <tos> mitä, mitä Tuossa siellä on tossa ollaan kei tuota muu siskon kanssa seinä jo Siskon kanssa, kuornikainen ihminen. Ja tossa taas mun toisen siskon kanssa, entisen miehen häissä. Jaa, jaa, jaa. tässä on yksi hurla Elvi Espuosta. Se on niitä Tabiolan tyttöjä. Joo, mut ei oo mitään laulu Tabiolan tytöistä. toivon mukaan Ja sen kanssa aikasemmin käyntiin oikein kisoissa kieputtamassa. Niissä kilpatanssissa. Kyllä, tässä on nyt viimeisin kuulla. No, katoppas. Meistä oikein kilpatanssia asuessa. Silloin. No helvillä. Ihan pitkä no, Juus mä katon mitkä roikkuu siinä sivulle. Pitäskö mun pupsin kanssa pikka se esitellä vain näitä rumpataivutuksia? No mikä Se, ette, se, se on joo, kyllä. Sitten, Sitten, on oikein livenä niinku kilkataan tuo, sieltä. Tuo kasetti tuonne jos sä Puppe vaan muistat, ne askeleita. No, Eli sivulle, sivulle, askel, askel, käännös, käännös, klisee ja se. katso se meni oikein oh, okay, hieno. <laughs> Eli <laughs> tää on nyt, yes. niin tuota, sitä Romualdo Rodriguez rumpaa. Tuleeko sieltä jotain, jotain musiikkia? Tuot sä Puppe valmis no. Eli lähtee. No niin, eli ihan hienosti sujui se raisun, railakas ja repäsevä rumma tosta vaan kylmintää kun on kerrankin ammattilaiset asiat. Ja tekniikka jyllä. Tämä on niin tuota No no. Se on vaukkapyörii jotenkin niin kuin epätahti. Siinä oli alussa pikkasen jotain Va heikkiä. Vaan pitäisi olla Va aika hyvä härveli, no samasta paikasta ja ostin sen tietokoneen. Niin eli sä kerro äsken, että sä todellakin käytät tietokonetta tanssiaskelten analysoimiseen samoin kuin uusien koreografioiden suunnitteluun vai kuin. No aika vaikea olisi niin tuota ilman ATKa mm -hmm. edes kuvitella, että voisi tänä päivänä niin tuolla. Niin ja, ja. Joo, siis sitähän se Seppo ja suunnittelupuolen Pauli Makkonenkin radiomafiasta aina tähdentää että ATK:n avulla on ratkaistu monta sellaistakin mm -hmm. ongelmaa, jota ei muuten olisi edes olemassakaan. Näitä toivelevy voi edelleen lähettää tänne koeleen puistoon ja me mahdollisuuksien mukaan tiukan aikataulun puitteissa sitten pyrimme myös näitä toiveita toteuttamaan. Eli tässä on nyt viimeisin postikontrollipisteen tyttöjen tai oikeammin kai toimihenkilön Lista ja, luettelo. ja jos tuosta nyt umpimähkäisesti valitaan soitettavaksi vaikka Howard Jonesin kappale What is Love, eli mä annan näin suullisesti koodinumeron 22424, niin sen perusteella pitäisi automaattisen levynvalintajärjestelmän tunnistaa tämä kyseinen kappale, joten kuunnellaanpa nyt mitä tapahtuu. No ei ne nyt ihan hukkaa heitettyä miljoonia olleet, koska tämä varajärjestelmä kuitenkin löystää kyseisen joo, joo. levy, vaikka se äänitarkkailijan toimesta manuaalisesti jouduttiinkin asettamaan levysoittimeen ja sen jälkeen käynnistämään. Mm -hmm. Mutta lopputuloshan oli ihan sama. Niin, eli sellaiset 116 miljoonaa markkaa veronmaksajien rahoja no Onnistut, mitään mitään. onnistuttu strategia- ja suunnitteluosaston toimesta, eli tuhoamaan täysin käyttökelvottomaan syystä. Ei se, on. se siis on hyvä. systeemiin. Ei, ei mikään ihme, että Makkosen Pauli oli niin näköinen kun viimeksi tavattiin mikä se nyt nykyisin työpöitä kahvilan keittiössä, sen astianpesukoneen ääressä. <tuh> Matko sen vai? Mm. Mutta entäs, jos mä tai vaikka Pulmu, niin mä nyt kuulla joku toivelevy. Ihan, ol, olkaa hyvä. Mutta mm, jom, jomakumman lempikipalle, niin kuinka nopeasti sen saisi kuuluviin? No se riippuu tietysti sisään syötetystä tietomäärästä, eli datasta äh. ja varsinkin mahdollisimman tarkoista esittäjä- ja tekijänoikeustiedosta. Mm, eli... Mitäs me pulmun nyt oikein toivottaisiin? Onko sulla mitään toivelevyä? Esimerkiksi jos lähetettäisiin samalla terkkuja sinne Tampereen suuntaan tai Ylöjärvelle, niin piken porukkaille? Se onnistuu kyllä. Luu, luu. Sille kertoo, että se oli jollekin se työkaverille Kosamo-aimolle ehdottanut, että tuleeko sää aikaryhmä tänään iotana. Siis Pietsu <laughs> se, niin se oli aivo kysynyt, Montaks on tulossa? Nyt oli Viettulasta noin kolme, jos sä tuot vaimusti no. Jos me no niin. toivotaan vaikka sitä mm, Tuula Amperlan esittämää biisiä vuonna. No. Joo. Kun sehän on vähän niin kuin mun, tai miksei ihan yhtä hyvin, niin vaikka pirkon tai piken enemmästä se no. Eli koodi 66294K, eli kotimainen. Ja Heselle tiedokset, se levy löytyy siitä vasemmanpuoleesta pinosta. Oi, kerroinko mä niin. siitä, kun Kilkin Keijon kanssa ajettiin, niin tuota pitkin kaikessa rauhassa. Et kertonut vielä sitä. Mitä sillä? Joku laski jomalauta hirvi.